Уже тоді командування розробило два варіанти операції – Нева-1 і Нева-2. Перший розрахований – на випадок відходу частини військ противника на інші ділянки Німецько-Радянського фронту. Таке можливе після провалу німецької операції «Цитадель» на Курській дузі після здобуття українськими фронтами стратегічних плацдармів на правому березі Дніпра. Однак бої на Україні вже в листопаді-грудні характеризувались дедалі відчутнішим опором противника. А на Захід від Києва німці здійснили контрнаступ і захопили Житомир. Виходило, сили німців ще достатньо, щоб стримувати наступ радянських військ. Операція Нева-2 передбачала необхідність прориву сильної оборони німців під Ленінградом. Та судячи із розвідувальних даних, що надійшли з німецького тилу до начальника розвідвідділу, командування німців не збиралося відводити дивізії від Ленінграда на інші фронти. Начальник розвідвідділу штабу працював по 18 годин на добу. Розсяве його порідділо, обличчя зблідло, великі очі глибоко позападали. Шість Сім годин сну часто переривалися безсонням. Коло питань, за які відповідав перед штабом фронту, перед командуючим генералом Говаровим, перед Ставкою широке. Агентурна розвідка, партизанська боротьба безпосередня участь у розробленні операції Нева-2. Хто-хто, а розвідка завжди повинна дати відповідь командуючому на запитання, які стосувалися ворожих армій. І кому-кому? генералові розвідки чи не найбільше й доводиться на нарадах говорити про найскладніше, якою є дислокація військ противника і їхні наміри на найближчі часи? Розвідку генерал-майор очолює з перших місяців війни. Працював на цій посаді й тоді, коли і Північно-Західним, а потім Ленінградським фронтом командував маршал Ворошилов. І коли Сталін у вересні 41-го прислав генерала армії Жукова на місце Ворошилова, щоб ужити невідкладних заходів у зміцненні оборони міста і таки не пустити гітлерівські війська в місто. Жуков був різким і нещадним до генералів і полковників у штабі. Він вимагав від усіх військових докладного знання обстановки і свого діла, відчуття відповідальності. Генерал розвідки знав, що ота суворість Жукова не показна, як у декотрих вищих військових командирів, які перед підлеглими вдають із себе полководця Суворова. У Жукова створість продиктована самою обстановкою на фронті, великою і особистою відповідальністю за свої діяння у цій тяжкій війні, перед історією, яка нікому не простить неудства в питаннях військової стратегії і тактики, слабодухості, нерішучості, підлабузництва і окозамилювання. Тому серед перших, з ким вів розмову новий командуючий Ленінградським фронтом, був і начальник розвідвідділу. «Чи є у розвідників рації?» – насамперед спитав Жуков. Петро Петрович назвав кількість радіостанцій, а Жуков відповів. «Не густо, навже думаєте ви виконати свої обов'язки перед фронтом, ждучи посильних з глибокого тилу?» «Ми все зробимо для того, щоб раці було більше, щоб вдосконалити шифрування радіограм і прилучити до розвідки партизанів», пообіцяв начальник розвідвідділу відділу і викликав заходи, які поліпшать розвідку в недалекому майбутньому. Іншого разу він отримав по радіо дуже цінну звістку. Щоправда, сигнали тої рації були ледве чутні. Напевно, Видихались анодні батареї. З радіограмою генерал прийшов до секретаря ЦК ВКПБ Жданова.